شمع اصفره تضوي قلوب وكل غنى بحلى ضروب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار وبعد فرنمي اتقنتم الله تمام مدارسهم بات مشيراتين بمحمد Sallallahu alaihi wa sallem Mi shokët e ti familjen dhe ata që Ndjekin në të mirën dhe në ditën E kiametit Idrëgumi Allahot Muhamedi Sallallahu alaihi wa sallem Vule për amëris Atë të qëri në dëjnë ma shumë se shpirtin ton Në ka lejmëruhe Në disa prej hadithet dhe Dhe në disa prej njërjeve Që i ka ndodhë në kohën e vetë Sallallahu alaihi wa sallem Në ka lejmëruhe për Një gjahë qëla njëhet shumë pak Pë Odo të flasim për të tiparët e shpirtit E lusim Allahun Gjellewa Ala që Allahu Subhanahu wa Talat në kishë ban e dhe Prej atyre shpirtave që janë të lumëtor Dhe që takohen me të lumëtorit Dhe dhe prej veprat të lumëtura Dhe që takohen një ditë prej ditëve Në shtëpin e lumëtoris Absolutën e gjennetin e Allahu Gjellewa Ala E të shojmë fëtirën Allahu Subhanahu wa Talat E që dhëtëshme shpuna e shpirtave Trupat i njohim Fëtirat i njohim Njerëzit e njohim, njerëzit e njohim, por shpirtat si njohim. Madje veten se njohim. Në një ngjarje që ka ndodhur në Medinë, që është shkaku i hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë për mendim? Ka një grua muahhire prej Mekkës, e cila ka qenë grua e cila ka bëu humor. E njohur për humor. Dhe ka zgrit në Medinë tek një grua e cila ka qenë prej ansariyeve, po ashtu edhe ajo ka bëu humor. ذا كان صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف حديثنا صحيح مسلم عن ابو هريره رضي الله عنه سمع عماد صلى الله عليه وسلم قال كان شبيرت يعني شكر اشتريت ابو شبيرت يعني اشتري قال الارواح جنود مجنده اشتري ترضي ترا ما تعارف منها ائتلف Ato shpirtat që njihen mes vete, ato shpirtat që njihen mes vete, që kanë tipare të njëjta, të shoqërim çka kanë von dietat islame rreth saj, i atelaf bashkohen. Ato shpirtat që njihen mes vete, ato shpirtat që kanë tipare të njëjta, i atelaf bashkohen. O ma tanakerna minha ikhtalaf. Ato thjesht nuk kanë tipare të njëjta. Nuk kanë rrugën e njëjtë. Nuk janë të llojit të njëjtë. Ikhtalaf. Ndohon mes vete allahu navr fratërat që bashkohen në xajs. Dhe që ndahen në shars. Besimtar i duhet ta ketë të, të prerë. Edhe nëse është njeriu më i afërt i jot, të ta kash pët u jetë ndoshta ndonjëherë. Edhe çë ka çën ndoshta prindja tënd ndonjëherë. Edhe çë ndoshta të ka ndihmua në kohë të zorit. Kur kur ka çën në vështirësi të botë. Edhe kështu më rraf. Sa do të thjet i madh ai borx, nuk guxon besimtari, nuk guxon njeriu i cili i ka vendosur të Se ndjet të jet inshallah prej të lumturve. Nuk guzojnë besimtari asnjëherë të takohet me ato të cilat janë të xhëhë. Pandrujë shetosh hijën e do në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo vlen edhe ndëtipare, edhe në sende të cilat janë shumë të larta dhe vendimtare për njëriun dhe ardhmërinë e njëriut. Ato ti jesh prej xhenetleve dhe prej grup ose njerëzve xhenetleve, ato ti jesh prej grupit Zumarr të xhenetleve, apo do të jesh prej njerërit prej grupit që do shkojnë në xhenem. Cherusem Allahu Xhela Ala Allaht na rubrej asaj. Ato shpirtat mledhen ovllaz. Ato shpirtat që mledhen. Njerëzit me besime të këçi mledhen. Njerëzit me zullum të këç mledhen. Njerëzit të cilët kanë dëshirë të flaq myhin e hak njerëzve mledhen. Njerëzit të cilët janë ignorantë, janë jahila, e zullumqar në shpërta. A njeriu është kështo? Sikur si ka thënë Allahu Xhela Ala se njeriu është zullumqari i madh, edhe ignorant tepër i madh, ato mlidhen në zveti. Pandaj Kjo legjërat, ky ders, ky hadith, Imami sallallahu alaihi ve sellem duhet na të themë me vendos gishtin në kokë. U esalunak ani ar ruh. E ka përtmua Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem për shpirtin. Ku ni ar ruh min amri rabbi, wa ma utiti tu min al ilmi illa qalilah. Allahu teala pa ka njerëz dije për punën e shpirtit. Pa ka njerëz dije për punën e shpirtit. Për trupin kanë sadosh. Ka mjek, ka biolog, do ka njerëz që studiojnë këtë çështje. Tamam. Mirë po pak ka njërë që edhim për në shpirtit Atër shumë prej sendeve të cilat bim në avdhazër Wallahu janë rezultat i ti shpirti Janë rezultat i ti shpirti Shpirti jonë është shumë si e vetërës i këtëropë Shpirti jonë e ka në ndikimin nga jo që Allahu gjellë alë në ka kryua Allahu edhin kër në ka kryua Dhe se njëma prej karaktertikave matë më dhatë njëri jo që është qujtë insan Edhe jemre në kërë për shasaj është që harojnë Dhe na si njerzi, besen, e kanë harruar atë besën që kanë dhënë Allahu xhallahu te ala. Elastu bi rabbikum qalu bala. Njerëz kanë thon po si jo. Ti e zoti un. Mu'minu hum we kafirhum besmtari dhe besmtari dhe munafiki dhe më keçi në ndonjadh, më prishti në ndonjadh kështu më radha, ai cili lufton Allahu xhallahu te ala sot, edhe ai cili ka shpirtin e shejtanit, madje ka do njerzi që asër e kanë shpirtin më të keq se shejtanit. Ka do njerzi e kanë shpirtin më të keq se shejtanit. Madje shejtani i ik ikën tërë sikur shehëra qala më në valla o xhallahu al Qur'an ka njerëz që prishin ka njerëz që prishin në drejta të mëdha dhe na duhet me vendos me shku me njerëz të mirë na duhet me vendos me shku me njerëz të mirë andaj valla sallallahu xhallahu ala e ka ditë njerzin shumë mirë e ka ditë shumë mirë se prej çfarë mallit janë kriju këto njerëzi Allahu xhallahu në dinë shpirtin sfar malli është ai e ka kriju ka shpirtin ton andaj rrafti hadithi ka të fol shumë dietat islam sikur të thonë ibn Battali ashkalun wa anwaa Allahu jalla lana forma ndrishmena tipara ndrishmena lloje ndrishme i ka kriju njerëzit Tamirat me tmirt takohen takçit me tmçit Tamirat me tmirt takohen junudun mujannada qort marmolli por dikan do mu takon me dikaj mu çmall në kan me tëqeshin nëse je jashtë me këti me tëqeshin smallesh nëse je mirë me tmiring smallesh me tmiring smallesh sikur ti ka thon amar ibn khattabi dhe një numër i madh isalefit se nëse me kanë Docenten që dynjo nuk nuk nuk u qetuar. Mos mkon namazin, mos butaq me me vëllazër musliman. Te ense detë merat që kan maita të mbura të mbyll. Apo sikur që ka thonë Ali bin Xebelit, "Heya binan. Nejlis nu'min sa'a." E titu olemi një çast e ti besoin Allah për një meclis të ulemi ta përkojtojm Allahu xalewala dha hiretin dhe punt e mira nu'min sa'a besen Allah në një çast. Wallahi dini vëllazër. Sa ka shumë njerëz që edhe akiden e vet, edhe xhaxhan e vet, edhe problemet e jetës që ka. Edhe anën që emer Edhe nëse bad, nga pale e ndërsa bota nda pala e munafikëve dhe i besimtarëve, kundra muslimanëve dhe kështu me radh, ai i thot vetos musliman, madje nga ka, ka raste kur janë njerëz prej familjeve muslimane, prej familjeve mesulane, prej ardhe të hafizlarve dhe hoxhallarve, edhe, edhe kështu me radh, mi po atë jeni vetë diku tjetër. Pse? Pse jeni vetë diku tjetër? E jeni vetë diku tjetër se ke shpirt, duhet të ruhet, të kultivohet dhe në rrecë të Allahut të vënet. E jot mëran sinat, më apsh sikur ti mera. Ponda Allahu Në shumitë që me, shumit me rastë të veshe njerët, subhanë Allah Në thoi në vetë, 100% që e kanë Asë një përçinë nuk e shohin të keqen të vetëja Zdoherë thoi njëka Ose ajë i cili ka bërë komplot Ose ajë direkt me njerim që ka problem Asë njëherë thoi në vetëja së qësë Dhe kjo është zullumi i nefësit Dhe kjo është zullumi i nefësit dhe me e keqen se kjo është ndërtimi i mendime me bikta Nëndërtimi i mendime me bikta Siko që e Vra të janë çastot, vallahi janë çaste, sekonda të vogla vendimtare për njërin, kur njëri e vendos, unë jam si me këto. Sikur që kemi për mend se ka për njerëzve të cilët e marrin menheçin e vet, rrugën e vet, pse? Finoni somdo mua atje, s'kam bukun atje. Pra njerëzve të udhëzum që keni udhëzu fjal, më thon në thojzat udhëzum vllazër, sepse vallahi, ka ignorancë, jahilata që nuk udhëzum sa të. Sa në finonin son shkoj sa të ai s'ka parë hiç. Njerëzit të thuzun, a i koj njeri të thuzun, këta me kësial me tharë Të filanit së në shkoj, të grupë e filanit filani, së në shkoj, me filan hodgjën së në shkoj Se e një për i thmi, të aji parja s'ka vend Këmë shku, ku me shku? Të njerëzit e lipin parën, e pa? A moj me gjithë parën e ta? Ma, ta, araf, a minha, i atë lef Ata që njën me zveti, i atë lef, me ledhen Mëllaj dijen i vlazër Se njerëzit me shpirt edhe më lidhën ata e shohi njëni tjetërin se janë të gatshëm me bohalad kharamin janë të gatshëm me kontrahtar janë të gatshëm me amnesu të rathien ka njerëzë që amnesu të rathien janë të gatshëm ato njerëzë me amnesu të rathien të raktarin dhe këto neve nuk nëmbet dhe të më njëgjah dhjeni se Muhammedi sallallahu alihi wa sallam ka ardhë me Qur'an prej anës Allahu Jelle wa ala Qort ejibril sallallahu alaihi ve sellem yakamsu kuranin prej allah subhanahu wa taala yakamsu akhlaqin yakamsu sielden yakamsu kretsinet dhe neve 100% duhet t'u drejtu ka aj sallallahu alaihi ve sellem me marrëse jo prej asajn kalumën se kemi prej berrlogeve te jahilitet ngase kto berrloget te jahilitetit nes se pastoron tena do te ndihet avllasa do te ndihen vendimtare per neve nyshpertin tok se edhe çike msun sakak se edhe çike po kalumën se edhe çike i i, i, i po prej mangop blokot se edhe çike po nrugos se ne ndryshma që janë skalit janë ngravu në truat tonë do të mi një largu njëherë për gjithmonë po ndrysh Allahu do të jenë vendimtarë për ne ato. Nëse fillon me besu asaj. Nuk ka mundësi besimtarë me bë haket vetën, ile, skate besimtar të ile. Besimtarë është i drejt. Ne feni Allahu xhellahu ala nuk ka diçka të më sheft me folën vraste njerëz. Në ta e o mërë për i bela be, plazizi be, be, ka fangë Kur ti shumë shë disa njerëzit, njerëzit kafeja, dhije si, dhije A cilët fshejhin prej njerëzve të shkak nga feja Dijeni se ata e nduke ndrejsh një medhë hep të ri <hëshë> Njëna prej Problemeve që është në dërës Kër njeri me ndonë se jam duf, duke folë Për njerëzit se ka Për to njerëzit në gjami, për, për, për neve në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t çish vendosin çashto. Me ta arrafë minha i atelf. Prandai, ti kujdes. Se Allahu xhelal ka me ta çus provën tonë ndërher. Ka me të prekë në sendin më shumë ti çë do të bë. Prandai, jo, jasi të Allahu xhelal rasahopë ju ka zbrit. Qul in kuntum tuhibbun Allah fat tabiuni. Nëse pritet ndonjë se doni Allahun, pasoni me mua. Kto është problemi se njerëzit sajtë doin Allahun xhelal wala. E doin kretov lazer ka valla e dashki e doi. Edhe ma sonte doin Allahu, edhe ma son, mat çit ndonjë, doin Allahu. Amba sa e doin te Allahu. Edhe kan e kan Allah. Kjo esh mesela tjetër. Sa e doin Allahu Xhelaluh mesela tjetër. Edhe sa sakrifikohen njerëz për Allahu Xhelaluh mesela tjetër. Ne orën tjetër tanë e shohim një numër të madh të njerëzve presht. Ata janë të gatshëm të sakrifikohen për shejtanin, shumë më shumë se besimtarët për Allahun. Shohim njëherëzi, të cilët janë të gatshëm për shejtanin, të sakrifikohen më shumë më shumë, shumë më shumë. ستسفى الساكريفكوين بس مطارة من الله سبحانه وتعالى عندها الله جلال نفس الكريو من التبارة من درشم أشوهم الله جلال بلعام ابن عرورا ديتار النمط برشت نسفرفاشل التوقرس اتسليك عشيت بس مطارة شبرت يشت يشت بس مطارة شبرت يشت اك عشيت موسن صلى الله عليه وسلم الله جلال كان داروه ما امر ما تماث في قديد ndërkët dhëtë dhëni se njohja e emrit matëmat të Allahu Jelle Wa Ala dhe panimi i lutjeve të Allahu Subhanahu Wa Taala me iherë kjo nuk do në më thonë se është njëri jo i mirë nga se Allahu Jelle Wa Ala ka di që farë shpirë t'i koki edhe ka sëpërvu Allahu Subhanahu Wa Taala me popudhën e vetë ka qenë me prej ardhje, prej popudhje të kene aniinve kundër start dhe luftart kundër Musë sër Allahu ari vërë sëlle dhe ka është ku ka ata të cilët kanë ardhë dhe dhe doktor aspertore e njerut me shpirtin e çenit sikur ai e ka pasur shpirtin e çenit Allahu xhallahu ashtu e ka pasur shoqata se shembulli i tij është sikur shembulli i çenit por pas ka njerëzit me shpirtin e çenit me tipat të çenit po çenin Allahu xhallahu në ditën e Kiametit në ditën e Kiametit ato janë honger me zveti do t'ja marrin hak individët dhe i ban pluhër i ama njeriu jo, do thotë ya laitani kuntu turaba o oh, ku ti s'akon çen eti s'a bop pluhër i por njerëzit e kanë Shpiritin e dhe matë ketë se qenjit ka për njerëzë Kusë qenë ato? Qetit Ato që e shesin Kauzën e Allahut Ato që e shesin Kauzën e Rasurit Ata që e mësojnë Kur'anin Por jetojnë për mes Kur'anit Nuk e jetësojnë Kur'anin të njerëzët E fshejnë Kur'anin ata, ata të cilëve u pengon Me shku një djali i ri me nota 5.0.0 Pre shkodhës e mesme në rabim e më sufejnë E ju konvenon me shku një gjalosh 2 .00 ai kongranon me sku një gjallë të tillë janë kësh prishja e shpirtit Allahu. Prishje natyros, ato të cilat e kur asho një djal të ri i cili andi hemon fe në Allahu dhe Allahu i pengon diçka në zemër, shpirti i u dhën. Po kështu janë shpirtat e traftharve propozo ka shpirtat e trothërorve, të cilët bojn çmos edhe ju ndot çmos në jetë që të bashkojnë një ditë pritësve. Çikollëzon, profesioni ka ndonjë gjë tjetër. Prandaj dijeni vëllezër, ka për njerëz, shumë në botë që kanë gabuar profesionin. Mos u ban kurrë një herë viktim e një personi i cili ka gabuar vetë profesionin, edhe ju vetë domoshta gabuaj jo profesionin, po do më, do më, do me gabuar juve shtëpin absolut e lumtorisë. Pra i jetet në jetë, më këtu në xhenem. Pra i jetet në xhenem, vëllezër. Bële, endë një arura Ka pashpiti në qenit Dhe ka ardh dita Allahu gjellare ka spravuhe Për mes komplimentit As ari, as arjen, kur gjës i kanë thonë Vë që i kanë thonë Shumë djetari madhi, i bebe masha Allah I kanë thonë, masha Allah, sikur të s'ka S'ka sikur të, ma i mirin dunja jeti Aja që ka është në kohën e sotit Në loj, loj, medaljone Që i pën dunja njëzve të rastar Loj, loj Letrash edhe diploma është të ndryshmet në gjyra në gjyra që i pën njerëzve Edhe në gjyra në të njerëzi në për me dhjume Edhe lafdrohën edhe kështu më radhë dhe formohën të njerëzi E aj është i gatë që mbra për pa pas ati emrit ku ta shofe se si i ka 2-3 milion, 5 milion, 8 milion do është ta për cjellës në Twitter Aja, ndronë mësej dhe këtu po Edhe kështu i ka ndodhe dhe belanim e Aruras I cilë e ka faqë pjetin e qenit Dhe i ka të rastu e Musën sallallahu sallam. Dhe i ka lutë, Allahun gjelleware, am emrin matë matë të ti, që të korin fitore, kën anë i indë, armisht e Musën sallallahu sallam, kondra Musën sallallahu sallam. Porës, Allahun gjelleware, se ka mundë sulta. Dhe niri unë këtë mundir dhe bion, nga ruë Allahun gjelleware. Porë, kështu, shemë bujko, shumë vë lëzër në katër gjoneve për lajmëru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa më shumë ti çifri gohet për umetin e vet, elë munafiki alim el lisan, munafiku i cili e dishën nga jo në vet. Po shpirtra e ndotacer. Edhe ndonjë, një është ka për jema të lirë dhe ka për njerëz. Qi Allahu xhelalaj sprovon me një punë, me një klisë të vogël, djalin e kot smund, probleme të shtëpia ka. Një sikun dorë mikrie, edhe këto merrat, të kriza, dhe problemet do të kalojnë në esasat e Islamit dhe Shpirtnësis, jo më hi zollum diku na pranë njerëzve, se nuk e i vetmi ndonjaci Allahu të ka çuazollum. Apo problemi anjet. Nuk e i vetmi ndonjaci të bëjnë zollum njerëzit tyje, edhe të tjerve jo bëjnë vllazër. Andaj besimtari nuk duhet, nuk duhet të bëj sikurt të tjerët. Nuk duhet të bëj sikurt të tjerët. Mi poçet, hasim në raste shumë të ndonjë, kur vendimtaren ato raste të krizave dhe problemeve që i kanë njerëzit, edhe ata e ardhin si jetojin. Rrukën e vet përmes asaj se humbëm, sa ti tjetër nuk i dha më hiç. Së më mënd me di, sa ti tetë do ku di, nuk i di as ti. Edhe ka shumë prej njerëzve vëllaza që kanë gjetur rrugën e mjrëmin e kriminelëve. Kështu vëllaza të di nëse njeriu në dunëjo është krijuar atë vite me jetë të boll, sa më sprovu Allahu subhanahu wa taala ti a të pendohet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, mjafton për njeriu që Allahu i ka dhënë çotë vite në dunëjo me jetë, ai të pendohet. Por nëse nuk pendohet, mësaj. Ata do do të thonë kjo se ai me atë shpirtin e vet të krijuam, sikur si pas ka thonë një numër i dietarve rreth komentit e hadithit që përmendom më lart se Allahu subhanahu wa taala i kaqrim i jezit me grumbull me gushhta. Dhe ka për njerëz që janë krijuar për fikseve ato. Është kështu që Allahu të neqesh. Janë njerëz të tjetër, Allahu nëlusi xhallallati, Allahu t'na babrahi, njerëz me shpirt të mirë ato. Nuk i diet ti shpirtet më jetojnë këtu. Janë sendet që nuk shihen me sy. Porse indim në i ndim në zemran ton. Ktu në zemra jonë ndin ata. Shpirti jonë ndin ata. Prandaj duat besimtarit, ta lut Allahun subhanahu wa taala në vazdimsi, sikur që i themi, "E leti na sirat almustaqim, ozot na drejton rrugën e drejtë." Edhe e kemi precizuar dua, e ka precizuar Allahu xhellal gheril magdhubi alehim wala dallin, ozot mosumbasikurat ata, jehithru ma ta sikur yahudit, ozot mosumbasikur kristert, pra mosumbasikur njerëzve që din shumë edhe nuk punojnë kurxha dhe mosumbasikur ata, të cilët punojnë shumë por nuk din kurxha hiç. Ba ndër të mesëm, që din edhe punojnë, je tabiuna hu ahsana. Ato shepason me me me në mënyrë më të mirë. Kështu në këtë mënyrë u presh ka shpirti o jo, vllazë. Përmendën disa prej fjalëve që përdorën te na shpashhar. Sa ai më do mua, nuk um do. Sa ai më afroan, nuk më afroan. Se infilan xematin ka para apo s'ka para. Se infilan xematin më fiton nusën apo s'e fitoj. Se infilan xematin e bëj mik filanin apo jo. Edhe kështu më radh për interesa të dunjos. Djeni vllazë se këto janë ngrepa të shpirtave të këq. Djeni se dini se këto janë ato krima për krapin, krimat për njerëzit naiv, krimat për njerëzit naiv nga ana e shejtanit. Nëse njërioj e bën kabull një të keqe, dijeni se dy mrapa vijnë. Nëse i bën ato dy, vijnë katër, edhe nëse kasetë shtohen në 64 shto e në 128, vetëm shtohen ato pikazezat e njeriu. Dhe ai baut magnet për për senetxia, edhe nëse pretendon se është merhej, edhe nëse pretendon se ai ndih Muhameditun e selam, edhe nëse pretendon se e ka të vitin mashallah. Edhe nëse fatsu ai shkasi kur ai në dyonjë Do të vjen dita. Ai do të provojë teksh nga Allahu subhanahu wa taala. Tanë mos u bar shok të ati, rrimeta, hesmeta, indihma, morale, të selifi, me jashtë se vazer. As mos i bështeshat i. As mos rymeta, as mos hesmeta, as mos i ndihmo, as mos një morale. As një karakter më jashtëu karakterin. Asnjëherë nuk bën. Andaj te selefi Allahu zot më shikoi te zullumqari, apo vetëm ndet me dash prej prej zullumit. Më shikoi atë zullumësht. Zbanësh i ku zullumqarin. Në kone serefit ato muslimant Me shpirtat mirë, Allah në lu sinxalat në rinxal ma ta Ata kanë thonë Me shiku zullumqarim O, gjuna, zvan me shiku ata Nuk ban menet ma ta Shikimi zullumqarit kanë na zullum Po menet, o, zër, po ma hangur me ta Por mu bo bashk ma ta 1% në akcija Nga se zullumqarit dëshiron Sindin e par që e ban zullumqarim dhe njo Aj është aksionar Arta kamerak me pas Ska njëri cili është ma solidar Në dvetën Çeka hop, se sul ngjari. Se njeriu cili ban zulum, se njeriu cili shpif, do shironat bë aj 99% në shpifje, edhe 3% bashkë me ta, edhe tikë e zgjash bashkë me ta. Edhe te Allahu xhelala ka çështën e kjo. Prandaj duhet të ni pastruj shpirtat tona. Dini vëllezër, se shumë prej ndinjave që i kemë, shumë prej mendimeve që i kemë, shumë prej besimeve që i kemë, janë punë shpirtë e Allahut. Prandaj Allahu xhelala ka takuhan Abu Bekr as-Siddiq ibn e Amerin sallallahu alajhi. Prandaj Umar ibn Khattab ku ka qen Allahu? Koko nomri Abdul Khattabi. Nitësh Spita Kon ku ka thonë Allahu Xha llo ve ala. Këto Osman ibn Miafani, nga i cili kan, i kan nga Jafani, ka, sallim, ka e kanë ardhmare edhe me laçeve. Nga Osman ibn Miafani ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ku kaçin në një bashkëpërbajtje vetëm në Medinë, i ka pasë të futta kamp në ujë, sallallahu aleyhi ve sellem i ka pasë të ngreme këtu deri këtu për migoj. Në Lebyen, ko ka hyr Osman ibn Miafani ka mbyllë kamp. Ka thonë, "A mos vjen marrë mua për njëri që vjen me marrë me laçeve?" Nga e, nga se ka pas njërzi o vlazër, ka pas piti në math Ethmani ibn Afani, apo Aliju radiallahu anë Apo Sa'di ibn Uyqasi, dhe tjetë prej savet për Ameri sallatë sallem sallat. Të cilat nësë një mënir o vlazër nuk e kanë arsit u zrumin Dini vlazër, sot Nëse ndodh një një njarë si ku kja bim i maliki Dhe të dy shukët e vetë tjerë të cilat kanë nëngurin nga lufta e të bukut Të farë në ndodh një një një një një, një, një, një Një gjallë ati lasht, më simdhën se për njerin edhe çfarë shpirti kanë pas sa sahabe, radiallahu anhu, familja e vet Allahu. E an largu nga baba e vet, thmit, që mundi me ditë fmit, çfarë sa anë tre me babën, janë larguar prej baba së vet pas 20 ditë. Jan larguë, dhe nuk i kanë fol kritik me dinjë. Sot mendoj një rast i till, a nuk shkojnë njerëz të të cilët dëshirin ti afro, ona ti thën, afro pak afot, të vendavat. A, a nuk shkojnë njerëz të ti afroën, njerëz opsionit ditë më herë. Kjo është puna e shpirtit të prisht. Kornieri shkon i botë alaat në emër të davetit, në emër të islamit. Nuk shkonu vëllazë, asnjëri. E kret Medinë e bojkotojnë. Pse u dhanë bojkotonë? Njerzit që jetë në Medinës tregëranë. Vallahi njerzit më të Wallah, busa ato ska pas. Por se largimi i muslimanëve. Le apo e, mos shkurrja me musliman në momentin e duhur kur janë mobilizuar muslimanët për të mbrojtur shtetin islam në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na u na bezantë të zëvonçarçi kanë dashur Më luftu Metinën, edhe kanë luftu për Meshargat vetë vetë Metinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka qenë msim shumë i madh, dashka'bi ibn Malik nuk ka qenë munafik. Është shumë raste njerëz të artëtor me ato se jo Ka'b ibn Malik, edhe to të dy vetë të tjerë, që Allahu xhalla ka zbrit pendimin e tyre në sura At-Tawbe, nuk kanë qenë prej munafikave. Por të Ka'b ibn Malik ka pasur për të nemirullah. Far Ka'b ibn Malik nesë kishat dëshironë në rreth, të shrrrit, e ka thonë nftyr mua mesë. Ja në vaktin e dinë shumë mirë se çfarë oratoria. Nesë kisha dash, me rreth, e të kisha rreth i harrit. Sku kusht qoftë Allah. Buskar Rait ka, po, ka thon, ja Rasulullah, mbasheshetoni. Deshta menis ditën e parë, dytën, tretën, katërtën, pesën dhe kështu ka mbet njerëj. Po shpirti i mirë e bien nën Inshallah në xhennet. Edhe, edhe nëse donot, edhe nëse i shijon dënimin të të e Allahu xhelalu, shpirti i mirë shkon me të mirën te Allahu. Shpirti i mirë nuk ka doshullimin Allahu, ai do te drejtën. Ataj i ka thon Rasulullah Sallallahu alejhi dhe sellem, sa ne nuk rai. Ka thon, atar nëse jetë kështu, pret dhe se Allahu Gjellewala pas 5-10 dhe e si e pëndime pas 5-10 dhe kur ashe se sa është isin gjertë dhe i vin letra i vin letra nga mbreti i Bizantit nga Herakli i vin letra e jetën nja e jetën nja se këne ndërgjusë Muhamedi shok jetë ka gjujt pa nuk i përgjithë e shkoqëm i edli e ka letra nuk e runat letra e këto është ajo Allahu Gjellewala gjatë jetës ne dhe kredve në mini rastë si kur kjabi më maliki të tasë përvoj Na mini roster te vogla, sikur Ka Ibi Malikit do të nas provon. Normal nuk është Rasullullah sa mësin ton. Nuk janë sahabët në mësin ton. Na mini roster te vogla, do të nas provon, sikur ti e ke provoj. Ka Ibi Malikin, po ashtu i ka provuar edhe sahabët e vëllezër, edhe ata të cilët mendojnë çka ta bëj Davet. Kush jete më shumë bod Davet ata? Ka institucion shtetror, ka sahabë, ka Rasullullah, ka Kur'an, ka Allah, ai i rekomandon sena. Nuk jete kurkushi. Ka njerëz në dhunja që Edhe, edhe, në mesin e saadve, kanë mujtë me mendume ata Që këta bëjt dave të tifoli, pak si gjuna mosten, A thu valë në dështëta Kjo është avdëzër, njërëzë të cilët e kanë shpirtin e keq Ata dëshirojnë të banë më të më shirësëm se Allah u gjërë le vale Po së s'ka mundësi Dëshirojnë të banë më të më shirësëm se pe Ameri, se Allahu arjeve sërëm Që s'ka mundësi me ndodhë kjo asë njerë A ndëvëzër, duhet me gjitë Nuk janë me laçet, ekzistojnë me laçet. Besimtari duhet të mëshëmbullota. Nëka ne Rasullullahin sallallahu alajhi wasallam, duhet të mëshëmbull Rasullullahin alajhi wasallam. Duhet të mëshëmbull te amert Allahut, duhet të mëshëmbull sahabët, të mëshëmbull mujahidët që luftojnë rrugën e Allahut. Shpirtin e vetë e japin për tiert, për mejetu. Në për shembull ato njerëz të cilët janë soidar, altruista, njerëz të angazhuar me ushrin për tiert. Madjeçi ka njerëz në ndonjët, u janë për me ndihmë tiert. Mos flasim për njerëz të cilët mysafirloqon apo mysafirin e kanë ndarur vëllazër në punë të madhe. Në kul me këllhipë ata, anë të ka ardhë, ka ardhë kjo në ether, se aji njëri cili janë ndërënë misafirin në vëllëzër, nuk je plogari për ato sende që i hargjën për misafirin, asë njëherë, nuk je plogari asë njëherë, dhe se ta araptë ka qenë e njohur, një deve e kënë pasë e kënë prej për misafirin, ajo është shpirtënirësia që ka egzistuta ata, edhe e këndrë të vëllëzër, në kohën e sotit shpiritat e njerë Në kohën e sotme mendohet dhe legitimohet zullumi përmes asaj se filan hoxha e bojka, se mos be baune. Se filan grupi e bojka, se kjo lejohet, se ato nai bojn neve, na pse mes një obotëre. Kjo është më rraf. Kjo nuk lejohet dhe kjo është shpirt i presht. Elusim Allahun subhanahu te ala tia. Allahu جلل na mbron për shpirtat të çënve. Për shpirtat ndryshëm të, të kafshëve të cilat ne ka dhënë Allahu shenjën në Kur'an. Elusim Allahun جلل, që Allahu na bën për shpirtat të pastër. Elusim Allahu Xhelaluhi Allahu Xhelaluallahu Zehra tabashkon me shpita të mirë me njerëz të lumtur e themson Allahu Xhelaluhi me pavfitorin ti të ndashme e pive unë u i ngadora pe Kameres Sallallahu Alaihi Wasallam një pirje pas të cilës nuk komo etje elusim Allahu Xhelaluhi Allahu Subhanallahu te musliman ve gjendëna muslimanata për mision luftartë të muslimanëve Allahu te dihman smurtë të muslimanëve Allahu te sheron udhëcetë të muslimanëve Allahu te forcon zdomu jihadit në rrugën e Allahut Allahu te dihman rafiyat Allahu te bashkon në fjalën la ilaha illallah وصل الله امر نبينا محمد هل ترى كيف لبسنا في الترايم اللبوسه ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس